Cău, rectime. time. Cău, oraș de câmpie, plăștit ca o balegă în drum, că oraș de întuneric, oraș ebonite pe care, Un nebun îl învârte în degetul mic ca pe un dis și un milion de picioare, Merg aleargă, mereu de la margini, spre centru, pe cerc, pe spirală, Unde golul se cască în locul clopotniței, ală, tur WC-ul cu plat în oraș, E bile de intrare, și stând pe closet, cerci norocul. Dar, aș, 1-9 sunt primele cifre, fac 10, și altele 2-7-1 fac 8. An în care ai văzut prima dată asfaltul și case cu nouă și mai multe etaje. La numai 100 de pași de veceu, te-as muncit de sub roata mașinii. Atunci, Dumnezeu, traversit în blujins ca să mergi peste câteva zile la școală, să crești mare, să-ți bucur părinții, să pleci, să revii, capitală cu un nume de parcă de-a drumul la apă în timp ce te chiși și neu albă cu cuvete în care se spală pe mâini prin schimbați la un an. Ah, albeața aceasta e doar plicul discompactului negru zeheu. În rotirea inimicului și arată deodată lengerie de spumă precum lui lotrecu văzut unei abilitatea. Culcați de-a picioarele, Chris și Iuda se învârț vârcolindu-se în somn până se schimbă cu locul. Jumătate la 1 arată orologiul acele căruia sunt chiar ei doi. Ventrilocul stă alături de domn președinte, acesta de-abia înțelegând românește, de din buze estind ventrilocul vorbește despre ce se importă Republică Independență, că oraș apăsat ca o palmă pe gură, nicio providență nu cuboară cu un grup de tovară și în vizită ordinară de lucru. Obținerea vizite fericește asemenea obținerii clauzei, te închipui Guan așteptându-l pe Lauzi să-ți dedice înainte să iasă pe poartă de vest despre dao și putere. Vezi mameri de campione laptându și o drastle cu colacao. Ai o palmă întinsă în stomac care cere pomana. Ai un trup osândit să-l între Ana și Caiafa, Ai dreptul la vot, libertate de-a trage cu pușca, O femeie închisă în propriul corp ca Pantera în cușcă, Cimitirul central de pe stradă armenească, Loc bun de odihnă de veci și plimbare, Ai exact cianare și exact pe măsura cerințelor ei, Ai orașul pe care îl învârte nebunul În degetul mic cu viteza de 33 Și în care abia dacă stai locului ești ca un acpus pus pe disc, Cău negru Ca unghia lovită cu luciu de onix Descântat Soare sec din răsărit de soare Din prânz din amiază, din scăpadat de soare Din amiază noapte, din cântat o Din reversatul zorilor soare sec cu întrupătură într Soare sec cu încântătură Soare sec cu cuțitul, soare sec cu țeapa Soare sec alb-negru Ai țoapa națiunii ajuns în senat Ai oroare de antologie Ai dureri la ficat, ai se crap Și ce-mi pasă de vreme ce alții cu zilii s-au dus între unghiul pe disc a plecat vârsta lui Isus. Îi comunic acestuia anumite viteze. Te-au văzut cumva să ai cu tristețe, femeii femei obeze și pe care a avut-o fiecare al doilea bărbat din oraș. deschiz ochii, din care pornesc două autostrăzi. urmărești pătimaș, circulația în sensuri opuse. Vezi de mic până la puci când îl duse monumentul lui Lenin, barbar simbol falic. Vezi arca de triumf ca o poartă batalde pe care încearcă să seducă. Aș, vezi zece mii de ființe adamite și evacuate prin uși de mașini, cazinouri, temnițe. Vezi Știuletele gros cât un buncăr teșit ca o frunte de agronom, unde parlamentarea adesea opunde, măligă clădirea ceceului fost în formă de scoabă, catedrala căzută în genunchi ca o babă, sărutând crucea mitropolitului nostru, de cău, Vladimir, întunerican, Vezi greșeala din ziar, prima pagină mir, ceas necur, închizi ochii, îngreb circulația străzii prin tunelele două, scobite în uzi, ascult pergoleze, stabat mater, oraș disc, disc gigant, în rotirea extatică sonorizându-l postum, Ion alda și doina, în ultimul drum, zece mii de ființe au ieșit să-i petreacă flacândule le trecerea, ca pe o trene purtată de pajul neant și subreta, etc. Chris se aibă în numele său Loc viran unde nu se întâmplă nimic Ragtime, hău Gol lărgindu-se în mijlocul discului Gata să dea peste marginea plăcei Gol grației căruia acesta se mișcă Tot mai repede 33, 45, 78 O morișcă, țac, țac, țac până la urmă întorci pagina, palma, obrazul, biletele, dosul Întorci placa, același final Și în gol și în plin se ascunde folosul Se ascunde folosul, ascunde folosul, folosul, folosul, folosul